çem mos fërfatë zë qolum o ulk el gna bahla zë Siz zakonisht do të flasim edhe disa pre minuta dhe për minutave në fillim të ligjëratës për tema të cilat janë vitale, janë jetësore për neve muslimanëve. Ndërseminet që neve kemi nevojë më shumë ti sot muslimant, është krijimi i njerëzve të dishëm krimi i njerëzve të cilat e njohin fen e zbatojnë ata u a rekomandojnë tjerëve dhe bëjnë durim në rrugënë Allahu Subhanahu wa Teala dini vëzër se e gjithë bota e përëndimit apo e gjithë bota e masonve ndërtojtë mbi që ata duke kryua të kësilo njerëzve edhe ta nuk kanë nguru as njëher që kryojnë yje E të kjojë njerëzi të cilët janë të dishën edhe dinë që ka bojnë edhe i marin etap pas etape dhe sa ingrisin shumë lartë normal janë njerëzi kvalitativ Nësi i përcivë në kohën e sotit emisionet që mbahën rrëf masonve dëgjonë prej sendeve direkt nga njerët të cilët nuk, nuk pritojnë se janë mason edhe deklarohen se janë tjil ato a throjnë për shemë se në këto gradë të masonëve nuk mund është me mërije për mes partijave, si kur që mundohë në kone e sotit njerëzit, me mërije për mes partijave të qka. Aja që ka mëri njerëzit për mes partijave në kufër, është një falë berlogi që metë të sirin duplë përpunuhë, shkotë, që ajo është. Ndërsa tek njerëzit të cilët kanë kriju shtete, ju rrinë mrapa shteteve, Ata kanë njerëzi më kvalitatif, e neve muslimant. A nuk du të mëkon, a nuk du të me qenë njerëzi të til, si kur që ishin sahabat, edhe të abeind dhe edhe të bai të abeind, ku ata kriju në kësidoj njerëzi. Andrave dhe zërna duhet komunikim i sincjartë mëzveti. Para se gjithash, sinceriteti. Para se gjithash, sinceriteti. Nga se sinceriteti është a i cili shpije djetarin në gjënetë Mujahidi në gjenet Njëri unë që jep lemosh në gjenet Pas sinceritet s'ka kur gja Andaj Duhet Të gjithë në Të luftojmë Duk e izgjeth djenë të matë mirë të ummeti Dhe Anë tjetër Ummeti islam është luftu e Në vendet e burimit të islamit Mese leot më thonë kështu Në vendet e burimit të islamit është luftu për mes Universitetet dhe pra ndaj edhe Nuk kemi ndështat dhe shumë bereqet të madhë në trojet islame, apo kur në këthehën neve o gjalatë prej universitetetve, si kur që është ezhari e gjami e islami e dhe tjerave, prej, prej universitetetve. Nga se defektet gëndodhë prej në start, prej to. Kur janë dërgu ndë njëherë në zansat të cilët kanë qenë nge lafshën e për shkolla. A asë që kanë qenë njerë që kanë lezu dhe kanë mësu dhe kanë pash prej hitë mësimit. Nga se se të na, ka jo, në asajna pronencë tek ajo ekzistuaja në kohën e komunizmit, ka ekzistuar ajo rregulla se djali i cili nuk, nuk mëson dashnë nga lafsh çe po hoc. Kjo ka, ka, ka ekzistuar këto. Në një teater, shpëlaria e trunit në botën arabe, ç'shumë moda. Kontrolli i universiteteve është shumë i madh. Nëse klaimen atko kur janë formuar këto universitete ka qenë shumë mirë. Mbrapa fillon duke u zbëjë, duke u zbëjë, duke u zbëjë, tash me kalimin e kohës, edhe më shumë zbëhet. Në ndaj duhet me morë iniciativë, vetë na. Sot, në kohën e internetit, në kohën e Skype-it, në kohën e YouTube-es, në kohën e Facebook-it, kene mundësi shumë më të mdhavdhë dhe zërë me prodhut talebe në vendim tonë. Edhepse, kjo prodhimi i talebeve dhe djetarve dhe nëzansëve dhijes në vende jo arabe, ka ndodhë dhe keni, keni pas rastin, më herëtë. Kemi pasë rastin me pa njerëzë që e dinjë unë arabe për i ndije. Njërës hajde indijen, ma të ka tradit Po kemi pas rastin dhe për nëzansat të dijes pej njëgjeris Pej Afrikës E që ka nëmash mësenata Apo mos shkom alakë, në kohën e komunizmi të adhazë Këtu të na, në Meqedoni, edhe në Kosovë Ke pas të pradhim të hoxalarve që e kamësu gjurë në arabe në Meqedoni Mos flasin për hafazlar Të gënë sheikh Abdelkader Arnauti, rahmehullah Në këmë do gjuë, duke dregu për një hafës të pejës të fshatit vetë, dhe të e ku munguje 7-ë nëtë gjuza i që pa ndarë. 7-ë nëtë gjuza e ku munguje, asë një gabim se ka bëha. Nga se, prej sendeve që i ka bërë të shihë, i ka blkada rëna u të jokë, ka qenë edhe vizitën që i ka bëha e jora, sishtë në Kosovë, i ka ardhën bëda vetë. E ka ardhën bëda vetë, nëndërsa vet, familje vetë, i ngratë të tre dhe së rëjka orë në bo dha vëtë, pa ndrejda ka në emru të komunisët në të dhe vaktë. Pro, këmi mundësit këtu me formu këse dhe sene, por dhullë më kontro organizu. Duhë të muë organizuë me izgjedh dhjemë të matirë, me fjellu me iniciativë të mësimit gjusë arabe. Alhamdullë këtu mësot. Të mësimit kur'anit përmenç. Alhamdullë ka mësimi mësot të tëna, mësimin e kur'anit përmenç. Më dhe imësimin e hadithi pe amëre sallatë edhe mështëla hadithi mi mësutë dhe minërë gjëni hadithi mësutë edhe fikëhun edhe hadithet e fikëhut mi mësutë për leon dhe nakide se hamdullallak tu ka motif barëp muëbaet edhe kështu maradh kena mundësimi mësutë fejna Allahu subhanër të labërit të vitë nga se Wallahi do tja për madhari të Allahu subhanëru për ata së këa pak hoqëllar të të cilët janë trashikimtar për nime në vërtetë të asaj hise që ka qenë i dërguar me Allahun Muhammedin sallallahu alejhi dhe sellem. Andaj vëllah musliman, ne kemi argument se në këtë troje, po dhe në botë, në përgjysë, ka pas monopol dhe lufta më ma, e madhe që i bën të islamit është monopolizimi i islamit, i dijes nga ana e njerëzve të cilët për fat keq e kanë imrin hoç. Jo kreet a më një pjesë. Dhe më të madhe është baja ba e luftës që nëse dërgohën në të kohë, ta lejbe me udrgu vetëm për me zdikujna dhe që mrapa, me aparmenjë me thonë, unë e të kumë që u tijë. Duhon, duesh me indjek regulat, që unë e të kumë që u tijë. Unë jam emiri jëtë, unë jam udhetsi jëtë, dhe duesh të i nënështrosh regulat pa tjetër. Dhe kemi pas këtu raste, sa për ilustrim, të fjalëve që nëse nështë, duhet më thonë do fetfarë, se se të jep fatva rreth çështës së asaj se çka të nxjerr për fes dhe çka nuk të nxjerr për fes thot Talebia ah po ksa nuk jam kompetent do nëse e pit për hap dhjesën thot po kompetent jam po nëse e pit për diçka e cila është shumë e rrezikshme atë nuk jam kompetent apo kemi pas raste ku njerëzit kanë dashur me shkuve prej tuajit në sirit të sheh Abdul Kader Anouti i cili ka qenë i specializuar në mesaret e talakut me shku prej shkupit deri në siri për mesaret e talakut. Që s'ka nevojë odazë se librat janë. Edhe kështu më radh nëse i marrin gjallëte ndryshmë të shumta, ku neve kemi nevojë për dië në momentin kur jemi në zorr dhe i bëjm shumë prej provave të ndryshme të në fund e çirim telefonin apo Viberin e thrasim dikan, a thua vallë dhe duhet gatë tre sahat muhabet me i bë atë edhe më azh problemin, po nuk zgjidhët problemi atë. Gëse probleme e bohë shumë i math Kjo është nivell të problemeve A problemet në të ardhëmën që i vinë Umetit islam, dhe t'jenë shumë atë ndoja Nëse neve nuk përvelemi Që në në zonësat të matë mirë që i kemi na Talentët të matë mirë që i kemi na Ti bëjmë talibë atë Andaj kush ka shku në botën arabe E din atë luft Ajo luft që i shbojnë i njëri të pektuji Të na, më zbojnë më abet për atje Luft e ma dhe të bon dhe normal, së domancë ata janë njerëz pragmatikë që mromi përmendon. Njerëz të cilët mendojnë vetëm për karikën e vet, për karjerën e vet, për të ardhmën e mirë të familjes së vet. Edhe kur zonë më shumë. A është mirë për mua? Po, su më intereson për ti. Kështu mendojnë ata. Dhe neve duhet prodhojmë talente të cilat nuk janë pragmatikë. Dhe xhollar të cilët mendojnë për ummetin e Islamit për popullin dhe jetojnë me popullin. Dhe xhollar të cilët mbyllen në perzyre nëse Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem Allahu zot nuk ka thënë i dërguami Allahu në pazare. Por ka thënë i dërguami Allahut në pazare. Ka thënë i dërguami Allahut në luftë. Ka thënë i dërguami Allahut në thirrje i parë. Ka thënë i dërguami Allahut në zorr, kur janë ka njerëzit. Ka thënë i, i dërguami Allahut në trëmrri i, i, i parë sallallahu aleyhi ve sellem. Sikurçi thot Ali radhan al i m'fishin pas Rasullullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hoja -jë, hoja dorë ka thënë ai sallallahu aleyhi ve sellem. Dorë naq për një më brapa nëse do të dëshironë me trashigu ata, never Në mesin tonë, në mesin në shqiptarëve, kemi djemë talentumë së të dushë, kemi djemë inteligentumë së të dushë, por duhet me jau dashurua këtë dëtyrë, dhe dëtyrë e Allahu Subhanu Wa Ta'la, e rasishtë, Allahu Gjellarë, në nëmjarë, në mbretit, edhe të djale ushitë, e ka zedhë Allahu Subhanu Wa Ta'la për me bëhojgjë ata, ndës ata e ka në zedhë për me bëhoj magistarë. Ata është gjithëm për me bëma gjitharë, njërin më të keqë, më të prishtë Që ti në nështërën masën e gjanë njerëzit në imretit E zëshin zëtë të ta, pasë Allahu gjelara e zjodhja të djelash Andaj dhe zërë, të tërgumë të Allahu të kanë arë prej qyteteve Nuk kanë jetu në përzyre, nuk kanë jetu të në përzyre të ndryshme Si kur sot që mendoj njerëzit Së në vinë më do të hola për Arabijës Së dhe unë mshelën me një zyra Dhe e përkëtaj diqka atë edhe E bëj shparlarin e parëve E bëj pasrimin e parëve E bëj arsiotimin e parëve Nëse hoxha i cili është për Allah Dhe hoxha i cili polen për, për pojë povin A i nuk është Dhe kjo në tash një Në kat pesë të legjëratos na flasim për Hoxhën, inshallah do të ardhëm do të flasim edhe për njerëzit kulturom dhe për njerëzit më të mëngjur dhe inteligjentë dhe intelektualë për një më tometit islam, të cilët mendojnë për një më për popullin, dhe analistë, të cilët për një më mendojnë për popullin. Dhe janë pjesë e këtij mjeti, o jo, vëllezër. Nga se në vazdimsinë eve kemi satelit për jashtë. Janë kriju Hoxha në satelita, analista satelita, janë kriju njerëzit kulturës satelita, intelektual satelita, njerëz të cilët nuk e ndin dhimbjen ata. Sicoci ka Han sallallahu alaihi wasallam, shembulli e mos shembullin e trupit. Nëse një organ i trupit ka dhimbje, i gjithë trupi nuk flet. Edhe ka asë. Mi fu ajan kësto sot këto analista, a janë këstu hoxhallart, a janë këstu thirsat apo ndryshe janë? Amar në khatabi ka qen dietarë vllazër. Po çfar dietarë? Dietar në ruka net. Radiyallahu anhu wardahu. Imi abbas ka qen dietarë vllazër. Po me njerëzit ka e tu menzosat Said ibn Musaib ka tin dia tar ama e ka pas gojën e nzësit vet se i ka vde gruaja nzësit edhe gjatë natës nuk ka dashme lën vet atë nzës të mirë e ka lënë ti konavat do sa çat vajzën e vet e ka kërkuë djali i Sultanit djali Khalifës ka qongur ti tek ka qongur dajak skadon skadash me don nuk ka dashme shit fen as tyre në vet as ndërrin në vet as ndërrin në dijes e ka dhënë nzësit të vet gojëne ka pas A në gëzër sëtë, Sofjari thëmë, para juve, edhe parë kjo është mesaj dhe të zdovë la musliman, i cilë e një një djelësh, i cilë është i menqurë dhe i butë edhe i afertë me njerëzët, edhe i sjelëshëm, edhe i godzimshëm, dhe ka krahë. Banu sebebë që të bantë ajë, banu mësitë që të bantë ajë talebe. Në dihmojë ati, hinë bërtë së si duhet, në dihmojë ati, për në për ta së si duhet, të Ata vëlla zë në kohën e selavit nanat edhe prindët kanë ndruaj tolla ari dhe argjenti me vite kanë mbledh çmevon diarin e vet hoj it's the naser nuk ka çën në parën e sultanit nuk ka çën në parën e sultanit por kanë çën pri hoxhallarve të cilët kanë çën me popullin au mos islam sot është më së i nevojshëm më pas si lloj hoxhallar po ndriçoj vëlla zë nëse nuk krijoan këta nëse nuk krijoan këto njerëz do të, të krijoan tjerë Do të dalin mi, do të dalin qenë, do të dalin insekte, do të dalin loj loj insekte të ndryshme, edhe atët do të flasin e mërë të fesë. Andë kjo është kuptimi, i asa që në transmaton njëve Abdullah ibn Asi, se Sulemani sër Allahu a.s. i ka lejit dhe shëjtana në kohënevet, edhe atët do të zgidhen në këtë umet, do të vinë në mërë të hëgjallarëve do të flasinë. Do të vinë dhe do të flasin në emër të haqëllarëve, në emër të fejsë, për në kjo është obligimë vë dhe zërë, edhe nuk du të më thonë se nga e kena filani në bollë, nga e kena edhe një bollë, edhe këta bollë, s'ka bollë, nuk është bollë në këtë aspekt, dhe mas pak t'jesh punu në këtë aspekt, për në dhe zërë, të gjitha institucionet, edhe në butën arabe, po dhe të na, të cilat kanë qenë fetare, shërb në kat aspekt mat kudoas me në kat aspekt që në vazhdimësi të hem kontroll në vazhdimësi ku të prodhojnë të xhallar të prodhojnë xhallar por të prodhojnë xhallar të cilët në kohën kur ishin ato nxansa ka pasur të tjerë çfarë edhe pa gjinuk ka pasur të tjerë ndoshta që edhe i lajnë seçë dhjerzve dhe largohen ekselloj xhallar se ndoshta ndkaluan vetë ato janë në vapër 34 diku ndoshta më vetëm vetëm smë fal namaz apo ka hi ndonjë shkaf Në të habë dvolë dikon, janë futet vetëm vetëm, vetëm më së fal namazin. Edha këtë më llahs. Andaj kjo është obligim fetar, po çesir, si prenëve. Mund të më thonë po unë sjam si bre për këtë punë. Ti si je, po ti ke mundsi më zejt, ti je jefa djal. Ti me lokrahje ti nesër. Ti ulëvi para ti bishkuta lebe, nëse nuk në ka mundsi. Ti drejtoje te filan Hoxha, i cili ka mundsi me çuata, me më msua. Dhe se neve kemi mundsi me arrit këtë sukses për një kohë të shkurt. Tëra per ne ka çurt kemi mundsimi marrit sukses o ma la yudreku kullu la taqdu julle ayati nuk mri treit nuk liet krajt nese nuk kemi mundsimi mri krajt nuk liet krajt atana jan mundsita vllazër për mësuj njerë ofen allah xhella wala dhe me prodhu njerzi tecilet do ta parafacojn fen e allah subhanahu wa taala anda alu ismi allah xhella wala che allah subhanahu wa taala tekriran yrzin na mesinton sipër fodajri ibn iyad اي ابن مبارك اذا اوزاعي الذي طرته سلفيت تصلت اكم برفاصو فنه الله سبحانه وتعالى ذا تفوك كان لهن دورا من السلطانوه هل توا كيف لبسنا في الترايم اللبوسه ابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوس